Anotimpul umbrelor Sonete Anotimpul umbrelor E o a umbrelor haine și a orelor cu-năbușite glasuri. Eu nu le-am vrut oprite în popasuri cu lungi țăruși de aur și rubine. Am lepădat crâmpeie dragi de ceasuri cum scuturi rămășița unei cine. Azi se lățesc și se răscoală în mine... Erupții de vulcani pe noi atlasuri. În vie tot ce am dat de a berbeleacul, păcate dulci, ispite și căințe, secundele umflându se cât veacul. Se fac măciuci și vin să mă amenințe, mă iau de gât și mă aruncă în lacul de apururi nempăcatelor dorințe.